Петро наклав головою у польському містечку. На вершину другого тисячоліття дійшло прізвище братів-близнюків Петра та Павла. Дійшла до далекого нащадка і любов до рідного краю. Їй не судилося стати іншою. Як і кілька століть тому шукала волі, так і нині жде. Але вже потайки, озираючись, чи ніхто не підслухає і не побачить, що діється в серці молодого тридцятирічного Миколи, не чує вітра. І дійшла ще від древнішого предка вишати ненависть до християнства. Двері кабінету відчинилися, і на порозі з'явився редактор. «Рево, зайдіть до мене!» Він зупинив кусливі очі на Миколині вишиванці і сказав «Що це ви, Миколо, ви нарядилися, як на концерт? Ви ж не бандурист? Навіщо це ви її нап'яли? В мене не ансамбль!» Юрко і Марія перезернулися, а Микола зупинив на редакторі свої повільні карі очі, Рівні густі брови здивовано зарухалися, повні губи скривилися у розгубленій посмішці. А хіба це заборонений одяг? Такого циркуляру, наскільки мені відомо, не було. Редактор спалахнув. До чого тут заборонений одяг і циркуляр? А хіба вони на щось існують? Є певні нюанси які всі сьогодні розуміють. До того ж, зверніть увагу на кольори, які є в центрі вишивки». «А які?» – Микола округли очі. «Що ви прикидаєтеся? Ви що, не бачите жовто-блакитних візерунків?» «Та такий не бачу», – засупів Микола. «Тут сіра і світло-коричнева нитка». «Ви що, Вадиме Даниловичу, дальтонік?» «Це ви, дальтонік, не чуй вітер!» – вибухнув несподівано редактор і миттєво погамував себе. «Добре, пішли, Рево!» Безродний підхопився і вискочив слідом. Коли двері кабінету зачинилися, вибухнув. «Дундук! Буде він мені вказувати, що мені носити!» «Не голосуй!» «У чоловіка траур!» «Знаєш, як важко почувати себе за бортом великого корабля!» «Він собі із Ленініани таку надійну драбину був звів, «Скільки націоналістів батожив!» «Фортуна вела його все вище і вище, і оті струнки ноги особи нижчого рангу все зіпсували!» Йорко виголосив те майже пошипки, покрутивши коліщатко телефону. У його словесний потік знову виривається соборний цін. «Це ж в неділю Великдень, а сьогодні страсна П'ятниця!» Йорко відпускає коліщатко. «Так, сьогодні розіп'яли Спасителя!» озивається Марія. Микола зіркнув на них, коротко реготнув і додав. «Що нам до того, що зробили із своїм равинам жиди? У нас є своя віра, даж богова, віра наших предків. Допоки ми вірили у своїх богів, доти були сильними і вільними. Київська Русь гриміла на весь світ. Ми на всіх ішли, а не на нас». Християнство принесло неволю і рабство. Християнство і комунізм – одне і те ж. Він вимовив те самими губами. Нехай Господь простить тобі твій гріх, якщо ти так шкодуєш, що ми не поклоняємося Богам. Ти пишаєшся тим, що ми поводилися колись як варвари, Марія здивовано дивилась на Миколу. Тоді тобі усі варвари повинні подобатися. Не гріши, ради Бога. А який це гріх? Микола підвівся і вайловатою ходою став міряти кабінет. А мені здавалося, що ми вже перегорнули цю сторінку надто давно. Юрко теж зупинив на ньому іронічний погляд. До того ж, вершин своєї величі Київська Русь сягнула за часів Ярослава Мудрого, коли князь ширив християнство, коли з'явився Києво-Печерський монастир із його молільниками та праведниками. Ти плутаєш істину велич із агресивністю. Такою славою пишався і Чингисхан, і Батий, усі хани, королі та імператори і ті, що іменують себе великими та непобедими. Велич і варварство – це різні речі. «Краще б ми інших товкли, а не нас», – злісно мовив Микола. «Господь у того, хто помахує мечем, часто забирає не меча, а відрубує йому ноги», – сказала Марія. Рятує його душу. У нас багатьомі голови прихопив Юрко затарабанив пальцями по столі. Та пішли ви, скипів Микола, чогось іншим не відрубує. Ми безнадійні ідоляни. І далеко не треба ходити за прикладами. Ось у цьому невеликому кабінеті аж два сидить. Один червоний, а другий – зелений. Такі ми вже макоцвітні, Микола пік Юрка лихим поглядом. Зате ми гарно співаємо, Грилий мовив той. Коли на небі роздавали голоси, Українці прибігли одними з найперших. Коли долі характери – Одними з найостанніших. Тон йому додала Марія. Рева зайшов до кабінету і опустився на стілець. Ми тут ревуню. Митєво переключився на нього Юрко, обговорюємо тему Улюблене свято. У мене особисто день Паризької комуни. В Марії Великдень, в Миколи Купала, а в тебе. День рождіння Лініна. Без тіні усміху сказав Рево. І не надо іронії. Він взяв портфель і кинув похмуро. Я ушов на задання редактора. З Богом, Парасю! Юрко провів веселим поглядом похилену постать безродного. Микола взяв кубку паперів на столі і теж рушив слідом. Я буду в маш-бюро. Коли що, кличте. До речі, тобі цілісінький день сьогодні дзвонила якась особа жіночої статі. З інтервалом півгодини. Врешті сказала, що я зумисне не кличу тебе до телефону. Рішуча і настирлива. А їй така. У неї просто відсутні почуття гумору. Я сказав, що вона вродлива, а вона, у віддяку на мій комплімент, вирішила мене на собі оженити. Тепер ми як два герої популярної казки, де один герой втікає від другого. Микола зачинив двері, а Юрко сказав, несподівано розреготавшись: "Я й справді був Мало не одружився два тижні тому. Кілька разів назвав її твоїм ім'ям, і вона влаштувала мені скандал. Я раптово ухолов і передумав, так що спасибі тобі. Ще мені цього не вистачало. Марія здвигнула плечима і сказала схвильовано. Я днями зустріла Василя. Я теж його зустрів випадково в кав'ярні, але не хотів тобі говорити. У коридорі почулося голосне цукання жіночих підборів, і незабаром двері широко відчинилися. На порозі з'явилася чорнява дівчина. Червона сукня гарно облягала її струнку постать, густе волосся темними хвилями спадало на плечі. Я так і знала, що це неправда, що тебе немає в кабінеті. Вона перетнула кімнату і зупинилася неподалік Маріїного столу. А ви, Марія, не чай? Від неї полетіли блискавки, але Марія зупинила її спокійним, усміхненим поглядом. Маєш чоловіка і його до себе прив'язала, сказала безцеремонно. А ви візьміть і відв'яжіть. Мені нічого не варто подзвонити ось по цьому телефону. А як вам? Вона показала папірець, на якому був записаний робочий телефон молодого Заброди. Де й подінеться тоді ваш Роман? Мадам, Юрко вдав на обличчя кислу міну, боюсь, що нічого у вас не вийде бо ми надто далеко зайшли у своєму гріхопадінні. У нас уже є син, плід нашого кохання. Юркович не в двері покликав. «Миколу, Микольцю!» Той прогупав коридором і став у дверях. «Ось він!» Юрко обняв за плечі парубка і поцілував у чола. «Це наш синаша!» Виріс, не помітила й коли. «Іди, синок, грайся, ми побалакаємо з тьотєю і звільнимося, бо вона надто поспішає». Нечуй вітер здвигнув плечима, порухав густими бровами і сказав дражливо. «Не морочте мені голову. Ваші страсті-мордасті, ви з ними і розбирайтеся, а в мене термінова робота». «Бачила?» — Чула? — Юрко Тетра підняв руку. — Такі мудра гели народжується лише від краденого шаленого кохання. Гуляй, синок. — Сам гуляй та знай, з ким, — огризнувся Микола і почувала в домашбюро. Вустами немовляти глаголить істина. Бажаю вам щастя, мадам. І щоб у цьому сезоні «Збулися ваші найпотаємніші мрії!» Він взяв гостю за руку і вивів з кабінету. Марія поринула в роботу. Юрко повернувся невдовзі і запропонував. «Слухай, давай підемо на гору дитинку. Подихаємо старим Києвом. Немає часу. Треба зібрати Тараса в табір, де купити». «Ви знову відправляєте його у той для нащадків слуг народу!» Марія не відповіла. Двері широко відчинилися, і на порозі з'явилася капловуха невисока постать редакційного профорга. Він красномовно помахав грошима, як віялом, і прорік. «Ну що, братці, розслабимось? «З якого приводу сьогодні є в мене?» «У когось засвербіла лисина, чи скінчився нежить?» Юрко похитувався на стільці. «Привід, братці, завжди є!» я. «Я купив сьогодні нові шкарпетки. Полити треба!» «Сьогодні страсна п'ятниця, а ви випивати зібралися!» Марія пройшла до дверей, Минула профорга. «А що це таке? І з чим його їдять?» Він рготнув її у слід. «Не слухай її!» Микола дістав із кишені карбованця і поклав її в мене на долоню. «Я принципово сьогодні нап'юся!» Тарасик чекав Марію біля воріт дитячого садка. Залишила його на спортивному майданчику, а сама сховалася в під'їзд будинку. Прочинила двері квартири і зайшла на кухню. На столі в холодильнику лежали якісь згортки, паконки, банки, пляшки з винами. Їй здалося, що вони підморгують їй, беззубо шкіряються і нагабно регочуть, дивлячись на її розгубленість.